Aquesta sintonia convida a anar-se al camp i fins i tot conrear i passejar-te pel camp amb el teu tractor. Tot i que avui a la secció de Vida Autònoma em sembla que parlem d'una altra cosa. Hola Marc, bon dia. Bon dia, bona hora. Ja sabeu, el Marc Pasqual de Vida Autònoma cada setmana ens fa recomanacions i ens dona trucs. En aquest cas, no tant per conrear, sinó per utilitzar allò que hem conreat o que ha conreat un altre perquè parlem de fitoteràpia. Exacte, i tant. Doncs sí, parlem de fitoteràpia, que ve a ser les plantes en un sentit medicinal. Uh -huh. Les plantes en un sentit medicinal no vol dir plantes noves que no coneixem o que no sabem que existeixen, sinó és les plantes que podem... les plantes aromàtiques, les plantes de l'or, senzillament que les podem utilitzar en una altra perspectiva uh -huh. totes les plantes igual que tots els servius esservius tenen certes substàncies que els composen i que tenen un efecte en el nostre cos Doncs al llarg de la història s'han anat com descobrint i destriant aquestes plantes que les seves propietats afavorien la nostra salut i han guanyat pes en aquest sentit que ja dic eh? no sé dir-te per exemple la patata tots en mengem com a aliment, però sí és cert que el suc de patata que no estigui verda, perquè si, la ver si uh -huh. no és tòxica, però el suc de patata té moltes propietats en certs quins aspectes, per exemple, un cas que veus que és una planta normal i corrent i que després s'ha trobat un interès a nivell de salut és l'estèvia per exemple, uh -huh. que va per a diabetis i per bueno, el suc en sang, etc. Doncs sí, la fitoterapia és això, és l'ús de plantes medicinals per cuidar i prevenir la salut personal, diguéssim, i anem a parlar avui una miqueta de com això, de com fer una farmàcia viva. Uh, Està pensant que algú que estigui a casa i senti això de fitoteràpia deu dir uh, això és una cosa molt complicada. En molts casos estem parlant d'agafar una herba que potser tenim a casa o en un test sí. i fer-la bullir. El romaní, la farigola, la menta, el llorer, tots aquests, totes i qualsevol planta i això, les, les plantes silvestres de Catalunya són totes són meravelloses perquè com que tenim un clima molt sec aquí acostumen a ser plantes amb, amb poca aigua, són molt seques i la concentració d'aquests principis actius és elevadíssima Al, ja, ja us dic, avancem que el romaní de farigola, tot i que avui no parlarem així de plantes, sinó del uh -huh. plantejament després que l'esculler investigarà romaní i farigola són meravelloses, són unes plantes amb un poder curatiu espectacular res, fa miracles no estem dient uh -huh. que sigui una alternativa, però sí que justament, per exemple, ahir que feien el documental de, dels, medicaments. dels medicaments, doncs és això, un ibuprofeno no fa falta, un per una febre potser no fa falta, per un herpes no fa falta un medicament. És una opció personal, eh? no estic mm, sentenciant res, però en cap cas el que vull dir és que amb la fitoteràpia hem, ens oblidem d'oncologia un càncer o ens oblidem d'anar a l'hospital quan diguem una teta no, no, clar, hi ha això. coses que s'han de tractar com s'han de tractar però després hi ha tot un seguit jo crec que cada com més, no tens aquesta sensació Marc que la gent cada cop més eh, busca remeis eh, casolants Sí, és una tendència a l'alça la, la incògnita sempre és saber si és una moda o si mm -hmm. ve per quedar-se esperem que es, que es quedi però si sí, és cert que bueno, la, va aparèixer la indústria química ben, tothom va estar molt content perquè és una facilitat però bueno, ara que ja ens hem ficat de ple com a societat hem vist que potser ens hem de moderar. Bé, bueno, és buscar l'equilibri, anem de més a menys. No oblidem que la indústria farmacològica en molts casos fa servir principis actius que estan a les plantes. La grandíssima majoria de, de medicaments s'han origen en la medicina natural, en les plantes, que són comuns actius que s'han vist que tenen una funció en X aspecte d'una malaltia i a nivell de laboratori es potencia o, o s'extrau i si diguéssim que se separa de la resta per poder-ho fer això més efectiu però sí, sí, sí, d'això tot ve de la natura i en aquest cas anem a, anem a arrel, que és això, és la fitoteràpia com fer-te un, fer una farmàcia viva? el que dèiem Hem, primer de tot el que hauríem de fer és un, una mirada cap a un mateix o cap a la nostra família o el que sigui i veure quines són aquestes malalties habituals ja que no parlem de grans malalties perquè aquestes sí que tenen tractaments de fitoteràpia molt bons a nivell complementari però no és exclusiu o sigui, no pot ser que només amb una planta pretenguem sortir d'un càncer per exemple però sí que pues, la meva família és propensa a mals de cap o a l'herpes o el meu fill es fa mal de seguida i té moltes, es fa moltes ferides o tinc mm, el meu hábitat de tensió alta totes aquestes coses que sí que es poden treballar, sobretot malalties cròniques i coses així, bueno, és una miqueta identificar aquestes malalties, aquests patrons, com vulguis, i eh, aleshores fer aquesta recerca de quines plantes, aquesta recerca per internet i aquesta recerca en professionals. Uh -huh. mm, bueno. Quines plantes convenen a les meves sí. necessitats, no? Sí, perquè per internet trobarem qualsevol cosa. Clar. I, a part que hi ha moltes plantes que et diuen les seves mil meravelles, però també les plantes tenen tropismes, és a dir, pot ser una, potser una planta et serveix per netejar, a, dir, a nivell de purificar, però <coughs> hi ha algunes que per a seva naturalesa ja van dirigides cap al fetge, o cap als ronyons, o als pulmons, i no tot serveix per tot, en canvi internet t'ho venen tot molt bé. Uh -huh. Precaució amb això i segones opinions. Aleshores, un cop tinguem aquesta llista de plantes, el que hem de fer és, vale? si les volem plantar a casa... Anem a veure com ho gestionem I aquí és anem a parlar avui Bé, bueno, anem a parlar de tot una miqueta El que hem de una miqueta, fer és agrupar-les mm -hmm. Hi ha plantes Que demanen molta llum Hi ha plantes sense canvi necessiten ombra I... Clar, no podem, el que no sortirà bé És si fiquem juntes Una planta de sol i una planta d'ombra Bé, bueno, o a una li faltarà O a l'altra li, li sobrarà Aleshores, una miqueta és això És anar quin què. En el cas de l'aigua és molt clar, tenim molta planta medicinal, molta planta mediterrània que no demana molta aigua, però per exemple, els oliveri i la menta són dues plantes que tots coneixem claríssimament a nivell culinari, però també tenen moltes propietats i són dues plantes que volen molta aigua que com que per la seva forma, mida, color, estructura, dir-ho com vulguis, eh, són molt similars a les altres, són plantes baixetes, també amb molta olor, les sequeven en el mateix sac. No, aquestes, si tu fiques <coughs> perdó, en un tejun, un jul, una planta de julivert i una farigola, o el julivert es seca i mort, o ofegues la farigola i la mates. Així que, bueno, és anar-se anar organitzant. I després, també, el que hem de tenir en compte és la, el temps de vida de la planta hi ha plantes, la major part d'aquestes mm, són plantes d'un any de vida. Uh -huh. Que tu al final, quan... A més, les seves propietats també es disparen segons quina època de l'any. Hi ha moltes plantes que a tu t'interessa collir-les per l'ús medicinal, quan estan a punt de florir. O abans que floreixi. O t'interessen només les flors. Bé, hi ha tot un seguit de... I aquesta també podria ser una classificació, no? Sí. Bueno, si aconsegueixes classificació per si necessiten sol o no, i aigua o no, i a sobre, quan s'han de collir, ja et fas una farmaciola, però em sembla molt acurat, no? Sí, o sigui, no. massa acurat. I a part, és, ser, seria interessant, però com que tu sí pots collir una planta sense fer-li mal al costat, Clar. No és tan important com no, el fet ton... que el sol arribarà on arribarà clar. i no arribarà on no hagi d'arribar. I l'aigua no, no la pot separar, clar, Exacte. si estan a la mateixa és l'espai. Però si no te'n compte, doncs si anem a fer una jardinera o un hort urbà o el que sigui, en ficar les plantes que duraran més d'un any, com la farigola o el romaní, que sequen però Tornen. rebroten, sí. ficar-los al fons, no te'ls fiquis davant perquè aniran creixent cada any i no arribaràs al que tinguis darrere. És una cosa de sentit comú, però que segur que molta gent... Sí, perquè, va, no? o perquè no n'ets conscient de quant temps viuen les plantes, aleshores doncs les plantes, tal com les compres o les aconsegueixes i després tens, bueno, que una planta va creixent i t'acaba ocupant tot el test i uh -huh. l'altra mort o s'ha secat a final d'any i ja està. Uh -huh. eh, aleshores, també hi ha moltes plantes, això sinó a tenir en compte, que el seu interès està a l'arrel. Uh -huh. Això, la per exemple, l'ortiga l'ortiga, la part aèria les fulles hem, són molt diurètiques però en canvi l'arrel la, té unes funcions totalment diferents hi ha canades de pàncreas hi la salut en un altre aspecte mm, clar, si vols tenir si vols plantar ortiga perquè et, et faci efectes diurètics molt bé, tu pots anar arrencant i ja està ara, si tu què vols és l'arrel de l'ortiga tu l'has d'arrencar i les de matar és, bueno, doncs és, és això, és saber ens hem de documentar molt per saber què ens interessa i com ens afectarà això en un futur perquè sí que hi ha una, una part important de les plantes medicinals que viuen més d'un any ja dic això, que la planta es pot sacar per tornar a vortar i el que no ens convé gens és que després al cap de sis mesos hem d'arrencar-ho tot perquè ha... o una s'ha mort, l'altra ho està tapant, etc. Aleshores, una proposta molt interessant de distribució o de pauta per fer la distribució és una espiral uh -huh. a part l'espiral per la seva forma transmissió d'energies i tota una filosofia que hi ha al darrere però físicament el test proposes que sigui una espiral? no és un no, test perquè... sinó que tu el que vols fer és, bueno, el, que, el que proposa és com una muntanyeta uh -huh. i amb pedres tu vas fer una espiral uh -huh. com perfilant com una escala de cargol uh -huh. i uh -huh. d'uns dos metres de diàmetre i un metre d'alçada Tu amb això què aconsegueixes? El que aconsegueixes, això ho fas al jardí, amb un mal cos, això ja no ho podem fer. No. Però amb un jardinet petit, un espai de darrere, el pati de l'escola... Doncs, el fer aquest espiral, el que aconseguim és que depèn de, de l'espai, eh? D'on ens trobem de l'espiral, tindrem més aigua o menys aigua, és a dir, la part de dalt, l'aigua filtra abans i hi haurà menys aigua, tinguem més sol o més ombra, a part també, aquí pot jugar, el pati queden com diferents pisos, Clar, perquè tu proposes una espiral que sigui a la vegada com una mena de terrasses, no? Sí, sí, uh -huh. clar, si, veus des si fas una secció, des de només un costat tu veus diferents pisos, diferents terrasses. Visos uh -huh. de sobre, tu veus l'espiral. Uh -huh. I aquí pots això, pots les plantes que necessiten més ombra van a part de baix. Les plantes que necessiten menjar aigua van anar a part de dalt. I tu aquí et com una simbiosi, bueno, una, una sinergia entre plantes, que és el que aquí configura una miqueta això també. Les plantes de dalt faran ombra a les de sota i pots anar anar retroalimentant tot això és una manera, a més això és, és molt estètic, molt decoratiu, fa compatible aquest ús medicinal amb la decoració d'un jardí sí, que al final no he, que és el no. que volem, que el jardí sigui estètic també doncs això fa especialment compatible i, i ens dona la vegada aquesta funció, tens les plantetes agrupades i pots anar allà a buscar-ho aleshores, què més en tenim en compte amb les plantes medicinals Mm, ens interessa també tenir-les a prop de casa tant per practicitat com per les olors un exemple és la lavanda la lavanda ensumar-la ja se li atreueix amb propietats antidepressives mm -hmm. i antiestrès no és només ingerir-les, fer-te una infusió, etc. per tant, per l'olor que ja té beneficis, ens interessa a prop de casa però a la vegada tenen moltes propietats de cara als insectes i les plagues de l'hort per tant també ens interessa a prop de l'hort és trobar l'equilibri, com ho considerem, però una bona manera seria doncs, a la finestra de la cuina. A la finestra, el, plantat fora la cuina, com, com sigui la nostra casa i ho veiem possible, però bueno, és, és això és que ens serveixen a nivell nostre d'ingesta, que és el més habitual, diguéssim, i també ens serveixen doncs, ensumant, enriquint l'ambient i, i ajudant a l'hort. Aleshores ara que deiem això de, de les infusions. Com es prenen les, les plantes medicinals? Es poden ficar com a condiment: uh -huh. l'orenga, el julivert. Sí, tot això són plantes amb propietats medicinals. Però la concentració de principi actiu, i el poder cata curatiu, és molt menor. És, les opcions que podem fer és la menor. Perquè no estan concentrats, estan secs si ho hem comprat no està fet amb una intenció curativa quan tu compres els pots per espaciar allò ho han sacat altes temperatures i, molta, i gran part dels seus principis s'han, bueno, destruït <coughs> aleshores de les, si ho hem fet a casa podem aconseguir un millor però bueno, és de les, millors, de les pitjors opcions eh, perquè hi molt poca quantitat després podem optar per com a segona opció de les tres que direm eh? primer condiment, després és les infusions o els macerats bueno, la infusió no deixa de ser a, aigua aigua no? bollint, i el macerat és deixar un remull 24 hores perquè vagi descompo... es vagi desfent, etc. Em... Això dona, depèn de, de quins principis actius vulgueu aconseguir. I per últim, i la més potent, i amb això s'ha d'anar amb compte, no passar-nos, són olis essencials i extractes. A això ja anem a medicina, anem a, a farmàcia, a, un, a una arboristeria, i si volem curar-nos realment amb això, anar en sèrio, és, és el més potent. Molt bé. Doncs, Marc, moltíssimes gràcies. Uh, un altre dia has de fer punt per punt o planta per planta beneficis, no? És un no? no acabaríem mai, eh? Bueno, les més típiques. Algo farem, algo sí? farem, sí. Vinga, doncs fins un altre dia. Fins un altre dia.